Градско-полските деца, а това доста сензационно отнемане, което беше такова, че не можеше никой да остане безразличен след тиражираните сцени. Ще започна с впечатляващите коментари по блоговете, защото очевидно аз, тази.. Липса на безразличие е нещо, което си струва да и да обсъднете. как може да ни бъде полезна тази липса на безразличие като голяма групова терапия на обществото ни, възможност да си направим голяма групова терапия и да анализираме и реакциите след видяното и след постепенното изясняване на фактите, след реакции като протести пред полското посолство, петиции, документари, които звучат наистина рационално и критично и самокритично. Ще прочета адвокат. Знаете, обичам да чета форумите в интернет. Силен 7-5 в форума на Свежо. Културата ни е първосигнална, интериканска и най-вече махленска. Сега едно виждам дежурните плюкарки на пайката и селския баба герой, който разделят да справедливост. Точно тези, които плюят всички хора от институциите, смятат, че държавата и другите сте им дължни за всичко, не виждат собствените си проблеми. Истината е, че много хора въобще не ги е грижа да децата и си нямат от психика. Децата биват използвани като средство за налагане и борба в конфликти между родителите, родовете, сфатите, сфатовете и така нататък. да се мисли за развитието и щастието на децата. Друго мнение е, подписано с псевдонима Ларин, мечтим се с неща, в които не би трябвало. И всеки готов да размахва пръст, на договори и обяснява кое как било, какво трябвало да се направи, кое било справедливо. Първо, че нещата не са ясни. И от страна на майката ма е най и дощо. освен обиди, друго не съм изчела. Така е, като безрезервно се вярва на тези медии, манипулатори. Един самоен проблем, който сигурно би могъл да се реши много по-целизован, но се превърна в цирк, развлечение за сиячиите. Топ, топката е в полето и на медиите. Логично е да се занимаваме и с реакциите по форумите. Сега обаче ми се иска да ви предложа на вниманието ви един малко по-различен аспект. Родейки се в коментарите и реакциите след на на отнемането. След всички анализи, които се появиха в българската преса, попаднах в интернет на един изключително интересен сайт. Става дума за блога на Христо Петров, българин с американско гражданство, който от години живее в Съединените щати. Там живее, там работи, там има къща. Този човек е направил специално сайта, за да разкаже за невъзможността да вижда своят син. Христофър на 6 години, който е изведен от Съединените щати от неговата майка, бившата съпруга на Христо Петров, и е доведен в България. Има сложни детели около брак, бракоразводно дело, но така или иначе, Христо Петров на стаята си е извадил цялата възможна и налична информация за. Фромови мерки, там може да се прочете хакската конвенция, може да се прочетат подробности за неговите парипети с Българска и с американското законодателство. Това е причината и с Петров сега да е на телефона, като един засегнат баща. те го за сравнение и за мнение, показва се с, с случая в съседно Здравейте, господин Петров. Здравейте и по-драги на всички ваши слушатели. Благодаря Ви за тази възможност в толкова ранен, нощно ранен час в Индиана да говорите с нас и по този начин и с слушателите на Хоризонт. Кажете, какво мислите за заплетения казус с децата в Асайно град? Как го виждате от океана и тостъс ангажиран уко, като човек, който описва собствения си казус, като случай на международно отвличане на дете от родител? Ами трудно е да се прецени кой е прав и кой е крив, без да се познават обстоятелствата и доказателствата, представени от двамата в съда. За да може бащата да задържа децата си в България, той би трябвало да има някакво решение на съд. Доколкото знам, той е имал само решение да ги извере от Польша до България. Това е стандартен документ, изискван на границата. Без него не пуска децата да пътуват в чужбина, но това не е доказателство, че майката да се е те да живеят при него и затова е необходимо решение на съда. Според мен в случая проблема е, че става дума за две държави, две законодателства, които имат различни нормативни и законови уредби, които уреждат тези взаимоотношения. Ваши случаи, всъщност това огледално, е огледално, огледа не е случилия на този, който е в основен град. Вие не сте давал разрешение, вашия син, да живее а, из тяло в България, за да имате право да го виждате. нали така? От това се е случил? Това не, това не е точно огледален случай, но подобен случай. А, аз не съм давал разрешение. А, аз винаги съм желал... А, да, разводното дело да се проведе тук в САЩ, тъй като в САЩ законите са много по-стрикни по отношение на правата и задълженията на родителите по време на развод. А, тук, например, при спор съдът определя в какъв радиус, примерно на 160 км, може да заживее родителя при когато са децата, така че по този начин да не се пречи за нормални взаимоотношения с другия родител. Или ако децата бъдат отведени по-далеко в друг щат, това може да се приеме от съда като опит за отвличане, а при международни бракове, както е при мен, ни разделя океан и дистанцията е много голяма, така че за нормални взаимоотношения за детето не можем да говорим. И според мен в подобни случаи се прилага Хакската конвенция с нея се преодоляват различията в законите на детето държави в полза на детето. А, това къде са родени децата няма значение, както в моя случай така и е в случая на господина. Според мен връщането на децата в Полша не трябва да предизвиква за да палянковски демонстрации, чужди посолства и да поражда патриотични чувства в България. Според мен предаването на децата е трябвало по някакъв начин, може би е трябвало по някакъв начин да посредничи агенция за закрила на детето, може би е трябвало предварително да бъдат проведени разговори с децата, а бащата и роднините в България да им се че трябва да бъде спазено решението на съда. И неприемливо за мен е поведението на бащата, ако той е иска да опази психиката на децата и да, ги, и да не остави травма от тях, той е трябвало да седне и да им обясни, че те трябва да се съгласят с решението на съда. Ето, господин Петров, това е нещо много важно, което казвате в момента и то като баща, който пак ще кажа, не може да вижда сина си, който живее в България и вече е на 6 години. А вие го казвате не като стразичен наблюдател, като човек, който е в също много трудна ситуация по отношение на а, неговия, неговия син. Не Но, да. да, така е. Аз не познавам сина ми. Аз не мога да говоря с него, аз не знам както той изглежда. И, и, и затова искам да кажа, че страната с лягането под колата за мен е непонятна, както и думите, с които наричам майката, пред децата са неприемливи. Поне по тукашните разбирания. А, аз прекрасно разбирам какви са били чувствата и емоции на този беща в този момент, но въпреки всичко, смятам неговото държание за неправилно. По отношение на действието на полицията, може би трябвало да отложат вземат на на друг ден, за да не правят това шоу. Как се обърнявате интереса към вашия блог? Възможно ли е наистина съзнание между вашите блог, че това в Останов град? А, наистина ли след излучването на тези кадри имате много учесто в лидения в блога, търсят ли ви хора за коментари? Ами, какво стана? Интересът към мой интернет сайт се дължи на това, че започна да пускам информация в електронните медии, там където вървеше дискусия по случая. Най-много коментари сложих в Дневник, после в Медиапол, Дарик, има още две-три места и обявих, че имам подобен случай и давах линка към интернет сайта си. Хоча... Други медии търсиха ли ви до този момент? Не, други медии не ме търсили. Търсили съм, е търцили, а търцили съм е няколко човека, успяха да ме намерят чрез интернет. И случай, подобен, разбира се, става дума за международен спор между двама родители за техните права, детайлите и подробностите са различни. И аз успорам решението на моята бивша съпруга Мила Георгиева или вече Лазарова, както знам се нарича, за да задържа се ми в Кристофър Петрова в България, независимо от това, че има бракоразводно решение на Български съд, на което бракоразводно дело аз отказах да присъствам. Аз никога не съм давал съглас и синът ми да живеят в България. Читам, че моите права да виждам детето ми са силно усъкатени по силата на това решение. Мила е нарушила много закони на САЩ, от които българският съд не се е интересува и не взима поднимание. Аз живея в САЩ от 11 години и за тези години съм си ходил само 3-4 пъти за по 2-3 седмици. Моя сина е раждана в САЩ и поражени американски граждани. Това, което аз бих искал е той да израсне тук, аз съм дал съгласие той да стане български гражданин, но никъде не съм дал съгласие да живее там. Сега, Тъй като а, няма да можем да влезнем за всички детайли и подробности по вашия случай, но пък а, той е достатъчно добре описан. Интересно е да се чуе и мнението на а, хората, замесени от българска страна в вашия казус, но на мен наистина ми си иска да останем в полето на сравненията и на това, което може полезно да извлечем като, като полуки. Защо, защо решихте да разкажете историята в интернет и чрез този конкретен случай да видим, да кажем, хакската конвенция? Ами тук в САЩ никой не може да повярва на моята история, не вярват съди, не вярват и адвокати. А, никой не може да повярва на правния суд, в който се намира маза в България. А, това е начин да дам гласност. Първо в България, после и в САЩ, така че някой да повярва. А, искам тук в САЩ да... А вярвате ли в българското правосъдие? Леко ли е праведило българската декона за реалност? Ами ще ми се да вярвам на българското правосъдие. В край на кращето то не се представлява а, само от... А, от няколко съдебни изпълнитела. В ще... този случай всъщност има конкретно заместени и частни съдебни изпълнители, които според вас затъмняват картината на справедливостта, така да се кажа. Да, така и един от тях е роднина или брат на моята бивша жена, другия, доколкото разбрах, е, скоро е него сътрудник. Също така съм правил оплакване с имейл до Комисията по етика на частни съдебни изпълнители. Текста го има на сайта ми в интернет, христопедро.com, но отговор нямам. А, а тук в САЩ, например, винаги получавам отговор а, на въпросите на Държавния департамент още на същия ден чрез имейли. Понякога съм си обменял с тях по няколко имейла. И когато става дума, а, накрая се питам. Кое е правосъдието, което по-добре защитава и се опитва да защитава интересите и кое е държавата, която се опитва да ме изслушва и разбере, не мога да разбера в кое правосъдие да вярвам. Едното законодателство обаче иска и се опитва да ме изкара виновен за винаги и зависим за винаги от една заискателка, чиято етика и действия са много спорни. Зискателна, с присълтата, че осъднава, не изпълни толкова която. Не, Зискателката е моята бивша жена. Зискателката е жена ви. Да, така да наричам. В момента, какви стъпки предприемате да дознаем, а, какво бисме могли да проследим като, като казус? Ами това, което съм направил, аз съм подал мълба по Хаската конвенция за доста до сина ми и всеки може да я е прочете на www.histopetrov.com Мълбата е подадена чрез Държавния департамент на Съедините щати. Държавният департамент на средите част Саш, щати очаква а, вече повече от два месеца от а, отговор на българските власти и един месец след подаването на молбата беше отправено за за статуса на молбата, но отговор не знам да се получил. И както ми е известно, се получава на доклада посолството на САЩ би трябвало да заведе в София дело от мала и непоказката конвенция и ще следи дали то се води честно. И аз надявам, след това дело бих възможност да разговарям за първата сина ни, както и да отпадне забраната върху паспорта ми да напускам България. И е, се надявам, ако някой е превишил служебните си задължения, да бъде накаран според закона в България. Благодаря Ви, Христо Петров. Един на също сложен казус, става дума обаче за подобен, аналогичен случай Христо Петров, който не е виждал вече 6 годишния си син, след като той е доведен от майката, с която Христо Петров е разведен обратно в България. За разлика обаче от Асеноградския случай, Христо Петров има молба по-харската конвенция за правото да вижда сина си, правото си му да вижда си.